Гаразд. Коли вони від'їздили, звіддалік вже чулися звуки міліцейських сирен. І за хвилину на подвір'я влетіли чотири машини, набиті беркутівцями й оперативниками. Я відразу ж потрапив під приціли автоматів хлопців у крапових беретах, але з'ясовувати з ними стосунки, слава Богу, не довелося. Оскільки я вчасно помітив серед оперів знайоме обличчя. Славо. Це був Славко Безручко, з яким я років зотри пропрацював у вбноні. Ми обнялися. Так це ти нас викликав? Більше того, це я його й поклав, кивнув я у бік трупа, над яким вже чеклував експерт. Щого? Та не хвилюйся ти так. З мого боку це був самозахист. Залізно.